بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله لقائم نحمده سبحانه وتعالى وتشكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد الكلاب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا الهبي كريم سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمحي أما بعد أيها المؤمنون ابتقوا الله Ucung kum wa iya yabitabu Allah. Fakhan azal muttaqin. Ustaz muslimah mudah-mudahan di rahmat Allah. Subhana Huwataala. Di dalam sebuah hadis Nabi saw di wasanlah diceritakan bahawa pada satu hari iblis la ala Pergi jumpa Nabi SAW. Iblis datang jumpa Nabi dalam rupa keadaan satu orang tua yang bongkok dan guna tongkat. Bila Iblis sampai di depan Nabi, Nabi tanya dia, Man anta? Nabi ketahang siapa? Jawab dia, Iblis. Aku Iblis. Nabi tanya dia, untuk apa kamu jumpa aku? Jawab Iblis, kerana Allah perintah aku jumpa kamu. Untuk aku jawab beberapa soalan yang kamu tanya. Nabi SAW tanya dia. Kata Nabi, ya mal'un, kam a'ada'uka min ummati? Nabi kata, wahai mal'un. Orang pulau binang kata, mal'un. Mal'un makna dia orang yang dilaknat oleh Allah. Kita duduk melawak dengan kawan kita, kita pergi mal'un. Mal'un tu makna dia orang yang dilaknat Allah. Saya panggilkan apa ni? Bila Iblis jumpa Nabi, Nabi kata dia kata, Ya mal'un, wahai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Kam a'da'uka min ummati? Berapa ramai musuh kamu daripada kalangan umat aku? Yang jadi musuh kamu ada berapa ramai? Jawab iblis khamsata 'asyar. Ada 15 golongan musuh aku. Kata dia awwaluhum anta. Hak nombor satu daripada lima belah tu kamu sendiri. Dia tunjukkan Nabi. Iblis ni. Gentleman dia. Dia kata musuh aku ada lima belah golongan awaluhom antah hak mola di kalangan lima belah tu antah kamu dia kata musuh nomor satu wasani imamun adil musuh yang kedua ialah pemerintah yang adil aku tak suka iblis kata kalau orang tu jadi pemimpin jadi ketua berlaku adil kepada rakyat dia aku benci Sedaya upaya aku, aku akan jadikan orang yang jadi pemimpin itu manusia yang tidak adil kepada semua. Kalau dia jadi pemimpin yang adil, dia musuh ketak aku. Wasalis, golongan yang ketiga, raniyun mutawabat. Musuh aku yang ketiga ialah orang kaya yang tawabat. Aku tak suka. Dia orang kaya, dia orang pangkat besar, dia ada kemudahan, dia ada kesenangan, tiba-tiba tawabok, aku tak suka. Aku mau orang kaya sombong, itu aku suka. Warab yang keempatnya tajirun shadiq. Peniaga yang benar, aku tak suka. Orang peniaga benar dalam perniagaan dia, aku tak suka. Imam Ahmad bin Hanbal meniaga Imam Mazhab Mazahab Hanbali Iza, Imam Ahmad Ibn Hanbal meniaga meniaga kain satu hari budak yang uruskan perniagaan dia bila orang main nak beli kain dia dia buka kain dia Bismillahirrahmanirrahim dia kata Subhanallah dia sapu kain gitu Imam Ahmad Ibn Hanbal tengok Budak yang duk tolong dia meniaga ni, buka barang Bismillahirrahmanirrahim, sapu, kata Subhanallah, dia mai tanya budak yang duk meniaga ni. Apa tujuan kamu Bismillah derah-derah tadi? Apa tujuan kamu sebut Subhanallah derah-derah tadi? Apa tujuan kamu? Budak tu kata, tujuan aku, aku nak tarik kepercayaan pelanggan pada aku. Imam Ahmad Ibn Ambal kata, tutup kedai hal ini. Pasal apa? Pasal dia tak mau. Bagi dia itu satu penipuan. Bagi dia, Bismillah beras dengan tujuan, dengan niat nak tarik pelanggan, mebeli itu satu penipuan. Dia tak mau macam tu. Kalau nak Bismillah, bukan dengan tujuan itu. Dia bukan marah Bismillah tu. Tapi dia marah pasal tujuan kau tu. Itu sebab dia tanya budak ni, apa tujuan kamu Bismillah beras-beras tadi? Budak ni kata, aku Bismillah, supaya pelanggan tertarik dekat kita. Kalau begitu, tutup kedai hari ini. Kata, aku tak mau orang beli... ...karena tertipu dengan lemah-lembut yang kamu tunjuk. Pelik dia-paling. Kata Iblis... Wal alimun ...musuh aku yang kelima... ...ialah orang alim yang khosok. Aku tak suka orang alim yang khosok. Aku suka kalau dia jadi orang alim... ...tetapi hati dia... Megah depan orang. Itu aku suka. Orang alim yang khusyuk, yang hormat orang, yang reti tunduk pada orang, ni aku tak suka. Wasadis mu'minun nasih. Yang keenam, musuh aku ialah orang yang beriman. Suka bagi nasihat dekat orang. Tengok kawan dia nampak gelong sikit, dia tolong nasihat. Tengok jiran sebelah nampak gelong sikit, dia tolong nasihat orang yang suka memberi nasihat kebaikan iblis kata aku tak suka. Wasabih mu'minun rahimul qalb. Yang ketujuh musuh aku ialah orang yang beriman hatinya lembut aku tak suka. Aku suka orang yang keras hati. Orang yang ponggoh, orang yang bengis, orang yang selalu cepat marah ini aku suka. Wasamin taubah. Yang ke-8 adalah orang yang selalu bertaubat dan kekal dengan tawabat dia. Aku suka. Nabi SAW istighfar 100 kali satu hari. Dalam setengah riwayat ada 70 kali satu hari. Nabi SAW duduk saja-saja. Astagfirullahalazim. Minta ampun pada Allah. Wattasi' yang kesembilannya, mutawari'un alil haram. Orang yang warak dan menjaga benda haram. Iblis kata, aku tak suka. Warak sangat. Makna warak, ialah dia sentiasa takut terlibat dengan benda haram. Wal'asyir yang ke kesepuluh, mu'minun yudimu ala taharah. Yang kesepuluh, aku tak suka kepada orang yang selalu dalam keadaan bersih dan suci. Aku tak suka orang yang selalu ada ayam semaya. Yang ketujuh, musuh aku ialah orang yang beriman, hatinya lembut. Aku tak suka. Aku suka orang yang keras hati. Orang yang perungus. Orang yang bengis. Orang yang selalu cepat marah. Ini aku suka. Wasamin. Taibun Thabitun Ala taubah. Yang kelapan Adalah orang yang Selalu bertaubat Dan Kekal Dengan taubat dia Aku suka Nabi S.A.W Istighfar Seratus kali Satu hari Dalam setengah riwayat Kata Tujuh puluh kali Satu hari Nabi S.A.W Duduk saja-saja Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Minta ampun Pada Allah Wattasi' yang kesembilannya mutawari'un anil haram. Orang yang warak dan menjaga benda haram. Iblis kata aku tak suka. Warak sangat. mana warak ialah dia sentiasa takut terlibat dengan benda haram. wal ashir yang kesepuluh mu'minun yudimu ala taharah. Yang kesepuluh aku tak suka kepada orang yang selalu dalam keadaan bersih dan suci. Aku tak suka orang yang selalu ada ayak semaya. Ia boleh kita kata aku tak suka. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu masa yang panjang dia dalam keadaan tidak berwudu. Batal wudu segera dibaharu wudu. Batal wudu segera dibaharu i wudu. Nanti tidak pernah duduk pada satu masa yang panjang dalam keadaan tidak ada wudu. Kita tak pernah ada dalam masa yang panjang ada wudu. Lepeh mak, lepeh semua mari. Tapi duduk mengaji, baterai. Baterai nak kenal dia semayang lain tak. Lagi. Tak boleh tahan. Ambil ayat semayang sak, baterai. Sak, baterai kita tak selalu dalam keadaan berwuduk. Wal 11 mukminun kasirus sadaqah. Yang ke-11 aku tak suka kepada orang yang banyak sedekah. Tak suka. Kita kena latih diri kita. Bab sedekah ni baca banyak kali sehingga dah latih diri kita. Pergi ke masjid, tak ada tak ada sekupang buah dalam tabung masjid. Habis tak ada sekupang takkan nak jadi miskin ko oh, sekupang bagi yang berada, lebih sikit. Buh seringgit. Bagi yang rasa dia jarang-jarang pergi masjid. boleh lima puluh anggit. Pasal jarang pergi. Dia sebulan sekali, ada turun masjid. Lima puluh sebulan. Bagi yang tiap-tiap hari ini, sehari seringgit. Sebulan tiga puluh anggit. Yang penting, kita selalu sedekah. Selalu masuk duit dalam tabung masjid. Latihan. Yang ini Latihan. Fina orang yang nak dapat hidayah ini, Allah sebut dalam Quran, ialah orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah akan dirinya. Tak dapat. Hidayah ini bukan murah, harga dia. Kita nak dapat hidayah dan yang kedua kita nak mengekalkan hidayah. Bukan senang. Berapa ramai kawan kita, jiran kita, adik-beradik kita, orang yang kita kenai satu masa dulu dapat hidayah. Lah tak ada lah. Ramai yang kita duduk jumpa. Satu masa dulu mengaji mana pun ikut mengaji. Lah ni arah sebenarnya. Arah saja. Sat sakit perut, sat sakit pinggang, sat orang main rumah, sat. Ada saja nak arah. Maknanya... Dia mengalami masalah kemelesetan hidayah. Meleset ekonomi tak apa lagi. Meleset hidayah habis kita. Kerana hidayah itu penentu kita syurga ataupun neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jangan cabar Tuhan. Jangan cabar. Sahabat saya dari Singapura main bau-bau ni, dia cerita. Dia kata, Ustaz, dia kata kami takut di Singapura sekarang ni. Bulan lepas saya dah cerita di Singapura. Hari ini umat Islam nak dibakar. Mayat mereka nak dibakar. Singapura, pulau Singapura tu penduduk lebih kurang 4 miliar. Orang Islam lebih kurang 260 ribu orang. Di Singapura. Lebih kurang 260 ribu orang umat Islam. Daripada 4 miliar penduduk Singapura. Kerajaan Singapura centralised Kubok orang Islam Satu pulau tu Pilih simpan di satu tempat saja Nama dia Jurong Tempat tu nama Jurong Situ saja kubok orang Islam Tempat lain tak boleh Hari ini Singapura sudah sampai kepada puncak pembangunan Tak boleh pihak Habis lah Tanah semua habis lah Daripada bangunkan semua tanah yang ada Sehingga kan Yang masih Yang masih bagi Tanah kubok orang Islam Pemerintah Singapura tengok tanah kubung itu sebagai satu pembaziran. Dia nak tanah kubung tu untuk buah sesuatu yang mendatangkan hasil ekonomi. Maka umat Islam di Singapura dicadangkan supaya saim satu seorang. Mengizinkan bila mereka mati mayat mereka dibakar. Seperti mayat Hindu pariah. Singapura. Orang Islam di Singapura yang minoriti, yang sedikit, yang cuma 260,000 orang protes, tak setuju. Minta belah kesian dekat kerajaan dia. Kerajaan kata, satu cara jalan ni, apa dekat Johor, bawa tepuru. Minta belah kesian kerajaan Johor. Kalau kerajaan Johor bagi, ha, pergi tanam di sana. Tang-tanah sini kami nak ambil juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kata kawan kita dari Singapura ni dia kata Ustaz saya takut huh? dia kata dalam seminggu dua minggu lepas dia kata di Singapura satu kejadian pelik kena kilat kena petir yang mula-mula kena itu orang kerja elektrik kalau kita sini TNB lah. dia kerja elektrik tengah dia buat kerja elektrik kena kilat siap kata hangul rentuh badan mati banyak pihak kata kena karan. Bukan kena kilat. Tak apa-apa Diikuti dengan budak tengah main bola di padang. Siap pihak kata kena kilat. Pentuh mati. Sampai yang paling dahsyat ustaz. Dia kata satu orang tengah langkah kaki. Nak masuk dalam supermarket. Dia kata ustaz biasa pergi Singapura. Ustaz tahu Singapura. Singapura bangunan rapat-rapat. Kilat tu boleh main kona baring. Masuk. Main bagi kawasan nak masuk supermarket dia bukan kawasan lapang kawasan bangunan dekat-dekat kilat mai. dia boleh korna celah bangunan tu sap kena kawah nak masuk supermarket ni hangus rentung robah mati on the spot setakat ni sudah lapan orang dia kata dalam tempoh satu minggu tidak ada hujan tidak ada ribut kadang-kadang tengah panas eh, lho, main. dia kata kilat mai. dia mai dia rumah saya dia kata apa ustaz ini apa semua ni inikah balak Tuhan saya kata pada ini satu jenis daripada bala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dok cerita tentang kerja Tuhan. Kerja Tuhan. Tuhan boleh buat apa yang dia nak buat. Kadang-kadang Tuhan boleh buat satu benda yang manusia tak pernah terlintah. Tuhan nak buat. Tuhan buat. Maka berjaga berjagajagalah jangan sampai datang murka Allah sehinggakan Allah sampaikan bala yang tidak disangka-sangka. Iblis yang jumpa Nabi, kata pada Nabi, musuh yang kesebelah, ialah orang yang banyak bersedekah. Wasani ashar, musuh aku yang kedua belah, mukminun hasanul khuluq ma'al Musuh aku yang kedua belah, ialah orang yang beriman, akhlak dia baik dengan manusia. Aku tak suka orang yang akhlak baik. Aku suka orang yang sombong dengan manusia, orang yang tak peduli ke manusia, orang yang rasa dia besar daripada manusia lain. Aku suka orang yang macam ni. Orang yang suka merendah diri, akhlaknya mulia, aku tak suka. Wasalis wasalis 13 mukminun yanfa'un nas. Orang yang paling aku tak suka yang ke-13 ialah manusia yang banyak memberi manfaat pada manusia. Aku tak suka. Dia ada duit, dengan duit dia dia manfaatkan orang lain. Dia ada ilmu, dengan ilmu dia dia manfaatkan pada orang lain. Dia ada kebolehan, dengan kebolehannya dia manfaatkan orang lain. Aku tak suka orang yang suka bagi manfaat pada manusia. Aku suka orang yang menyumbang kepada rosak manusia. Aku suka. Disebut di banyak masjid dah. Di Kedah pun saya sebut. Di belah Pulau Pinang ni pun saya sebut. Yang amat berhormat Menteri Besar Selangor Yang amat berhormat Menteri Besar Selangor Baru-baru ni dalam mesyuarat ekspo Kerajaan Negeri Selangor Dia memutuskan bahawa Tidak ada lagi lesen baru Untuk pusat karaoke dan pusat video Dalam Negeri Selangor Mana-mana pusat karaoke dan pusat video Yang sedang beroperasi Yang duduk jalan dah lani Dia kata setakat Tamat tempoh. Tidak diperbaharui lesen lagi. Pasal apa? Dia kata, kita dapati benda-benda ni semua mengarut. Dia kata. Merosakkan anak-anak muda dalam negeri kita. Saya pergi di Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ostak. Saya suruh orang-orang Al-Ostak. Suruh tulis seorang satu puskat hantar dekat dia. Tahniah. Tak payah tulis alamat kita. Tak payah. Harap balas, ya. Tak payah, tak payah. <tuh> Asah pula tulis dekat bawah tu harap balas ya, tak, tak payah balas. Kita just nak bagi tahu kat dia, kata tindakan dia tu kita sokong. Kita tulis di atas tu saya bukan sokong yang amat berhormat Tan Sri, saya sokong tindakan Tan Sri. Depa orang politik ni depa syok bila orang sokong depa. Kita tunjuk kita sokong tindakan dia tu. Kita tunjuk kata kita sokong mudah-mudahan dengan itu dia lebih bersemangat untuk buat benda-benda yang baik lagi. Kita, kita selalu dah ambil tahu saja kita tak tunjuk sokongan. Dia tengok Azura apa nama TV3, pembaca berita TV3 pakai tudung. Oppo orang yang hantar poskad tepi dekat TV3 lah. Hantar poskad tanya kepada Azura. Oppo orang antah. Bukan. Nah, Azura harap. Tak ada, kita nak bagi tahu kata kita suka bila manusia ni langkah satu tapak kepada kebaikan kita nak bagi tahu kata kita ada di belakang leh. Orang-orang yang menjadi public figure, orang-orang yang menjadi figure masyarakat, yang menjadi tontonan orang ramai ni, orang-orang yang terkenal dalam masyarakat ni bila dia perbuat satu kebaikan kita kena tunjuk kita sokong dia supaya dia tidak rasa lemah dengan kebaikan yang dia buat, bahkan dia bersemangat untuk menambahkan lagi kebaikan lagi. Sebab kita faham, depa ni bila depa buat kebaikan, depa akan jumpa halangan banyak. Kita paham. Apabila menteri besar buat satu tindakan macam tu, akan ada orang yang kritik dia, sat lagi apa notoki kedai video, notoki pusat karaoke, nanti guna saluran lain pula tekan dia, pasal apa yang nak tahan permit kami apa semua gitu gini, dia susah. Dia akan susah ni, orang macam ni akan susah. Alangkah baiknya dalam keadaan Dia ditekan, ada orang Islam Yang hantar poskat-poskat dekat dia Biar dia terima sehari berapa ribu poskat Menyatakan sokongan pada dia Sekurang-kurangnya dia ada kekuatan Untuk buat benda-benda Esok juga Azura Karim satu poskat Mat Taib satu poskat Jelaskan dalam poskat kita tu Kita sokong dia Pasal dia buat kerja Islam Muslim dan Muslimat dan ber rahmati Allah Swt. Kata iblis kepada Nabi saw. Warab ashar dan yang ke empat belasnya hamilul Quran. Yudimu alati lawati. Golongah yang ke empat belas yang aku tak suka. Kata iblis ialah orang yang menghafaz Quran dan dia selalu membaca Quran. Orang hapai Quran itu aku tak suka. Iblis kata, apakah lagi dia hapai dan selalu dulu ulang baca. Lagi aku tak suka. Wal khamis asyar dan yang kelima belahnya, Kaimun billail wa nas niyamun. Yang kelima belah adalah orang yang suka bangkit tengah malam, sembahyang malam, waktu orang lain semua tidur. Aku tak suka orang muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. setelah iblis cerita dia tak suka lima belas golongan ini jadikanlah diri kita golongan yang iblis tak suka kerana golongan yang iblis tak suka Allah suka muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah mudah-mudahan muqaddimah itu memberikan manfaat bagi kita semua insyaAllah kita sambung bacaan kitab kita kita menggunakan kitab muhimah fi ilmi hadis Muhimma fi ilmil hadis Kita sampai pada Muka surat 22 Kita sampai pada muka surat 22 Pada bulan lepas kita sudah habiskan Tentang 18 golongan yang Allah cukup benci 18 golongan yang Allah cukup benci Mereka tidak akan diampunkan oleh Allah Melainkan mereka taubat dengan taubat nasuhah Pada malam ini Muka surat 22 bahagian tengah tu kata dia ini suatu tanbih ini suatu tanbih pula tak kala kita ketahui daripada segala jalan yang jadi kebinasaan atas segala orang yang berkahwin seperti yang seperti yang telah tersebut dahulu itu maka sayogianya pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihannya dia daripada muka surat 1 sampai muka surat 22 kita baca dah Cerita pasal kebinasaan orang kahwin. Cerita pasal dengan kerana kahwin ni banyak tanggungjawab kita nak kena pikir. Dengan kerana kahwin ni kita terdedah kepada ujian cemburu dan sebagainya. Semua kita baca sampai muka surat 22. Malam ni baru nak cerita kebaikan dan faedah dan kelebihan kahwin. Ya. Nikah anak tujuh dah tak tahu apa kebaikannya. Malam ni kita nak tengok apa kebaikannya. Maka adalah faedah berkahwin itu lima perkara Dia ada lima kebaikan kita kahwin Yang pertama Dapat anak oh, tu dia Gaya oh, ataupun matlamat kahwin Nomor wahid Nak anak Ada kawan saya dulu Menikah umur muda Menikah umur dua puluhan Tengah duduk tengah cah dengan duduk cedai, tengah duduk gedik kuat, menikah. Bila menikah ni, berasa macam tak bersedia lagi dapat anak. Lalu dia dengan bini dia merancangkan untuk tidak dapat anak lagi. Kerana nak seronok-seronok lagi. Jadi nak mengukuhkan perancangan untuk tak mau dapat anak ni, buat semua yang hajat laki bini. Ah, cerita. Ini cerita. Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Semayang hajat dua-dua lelaki begini, sujud punya lama lah minta, Ya Allah, kami tak mahu anak lagi. Kami tak mau lagi. Minta, Ya Allah, tangguhkan dulu anak dekat kami ni. Minta, Ya Allah, ya tahan. Sampai hari ni, sampai hari ni sudah 17 tahun dah dapat anak. Muslimin dan muslimat yang di rahmati Allah sekalian, anak itu, anugerah Allah, itu rezeki daripada Allah. Jangan kita tolak rezeki. Jangan kita buat sembahyang untuk tolak rezeki. Itu sebab tidak ada sembahyang, tidak ada sembahyang tolak hujan. Hujan itu rezeki. Yang ada sembahyang istiswa, sembahyang minta hujan. Ada kalau kita nak buat majlis apa-apa majlis forum ke apa besar-besar kita takut hujan minta kepada Allah ya Allah minta selamatlah majlis kami Allah lebih faham apa maksud selamat itu Jangan sebut ya Allah mintaklah jangankan turun jangan kamu turunkan hujan pada kami dia tutup speaker ni habis Bawa ke purung melilah orang kampung habis rata jangan jangan lupa tajuk itu Mainlah hujan macam mana pun, ini rezeki daripada Allah. Main hujan sampai banjir, ini ujian daripada Allah. Kita sebagai manusia minta, Ya Allah, selamatkan kami. Sudah. Sebarang benda yang berbentuk rezeki, jangan kita duk minta supaya Tuhan tahan. Jangan. Karena itu menimbulkan murka Tuhan. Jadi sahabat tadi ni sampai semuanya hajat dua laki bini. Minta, Ya Allah, kami tak mahu anak. Allah tak boleh tukuh dekat dia. Yang pertamanya, tujuan kahwin dapat anak. Iaitulah asal kelebihan yang dituntut akan berkahwin. Itu asal punca perkara pokok kahwin kerana nak dapat zuriat, nak dapat anak. Kerana maksud dengan berkahwin itu menghasilkan anak. Supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia. Dia duk emphasize, dia duk tekankan tentang peri pentingnya anak zuriat. Manusia yang muslim, yang mukmin di atas muka bumi ini. Dan yang demikian itu muafaqah. Dengan yang direta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Maknanya kita suka untuk dapat anak, itu muafaqah. Maknanya sama. Sama dengan yang Allah nak, yang Nabi nak. Nabi kata... Tandaklah kamu berkahwin, aku bangga dengan ramainya umat aku pada hari kiamat Yesus. Maknanya hadis itu merojok kepada Nabi suka umat dia ramai. Nak ramai umat, kena kahwin. Kena dapat anak ramai. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu, iaitu kekal ia mendoakan bagi ibu bapaknya kemudian daripada mati keduanya. Yes. Seperti sabda Nabi SAW, Iza mata benu Adam. Inqata'ah amaluh illa min salatil sabqatin jariah atau ilmu yang tafahubeh atau walau yang salehnya doalah. Artinya, apabila mati sesuatu anak Adam niscaya putuslah segala amalnya melainkan tiga perkara juga. Yang pertamanya sedekah yang diwakafkan dan kedua ilmu yang memberi manfaat ia dengan dia. Dan ketiganya anak yang salih yang minta doa ia baginya. Ini hadis yang popular. Selalu kita dengar hadis ini. Baik. Dia kata, Maka berbanyakkanlah ulimu hai segala manusia daripada memberi sedetah dan berbuat wakaf dan menuntut belajar. Dan mendengarlah akan yang memberi manfaat. Dan minta doa lah ulimu dikurniakan Allah akan anak yang salih. Satu hari, sahabat-sahabat Nabi pergi duduk sebelah bilik Nabi. Dia pergi nak jumpa Nabi. Saya Aisyah, apapun kata Nabi ada urusan, tunggu tunggusan. Dia perlu tunggu di lok bilik Nabi ni sambil-sambil duduk bersembang cerita pasal mati. Seorang sahabat kata bagaimana cara nak panjangkan umur supaya lambat mati, bersembang. Cakap-cakap mereka ni didengar oleh Nabi. Nabi dengar. Bila Nabi keluar, main, Nabi kata kamu bercakap tentang panjang umur, Nabi kata? Lepak kata, ya, betul ya Rasulullah, kami bercakap tentang soal panjang umur. Nabi kata, tinggallah anak yang salih. Anak yang salih itu menyebabkan umur kamu panjang. Apa maksud dia? Maksud dia kita sudah mati, tapi anak salih doa-doa dekat kita, pahala duk jalan. Orang yang pahala berjalan macam orang yang hidup, macam orang panjang hidup. Nabi kata jangan dulu fikir macam mana nak bagi hidup lama, tapi pikir nak bagi panjang umur. Panjang umur dia apa? Maksudnya pahala berjalan. Itu orang yang panjang umur. Kadang-kadang Islam dengan kita ni melihat sesuatu daripada sudut yang tak sama. Nabi pernah tanya sahabat dia, siapakah yang paling kuat di kalangan kamu? Sebagai manusia, sahabat Nabi jawab, orang yang paling kuat ialah orang yang boleh kalahkan lawan dia. Kalau dia lawan. Itu pandangan manusia. Nabi kata, Dah. orang yang paling kuat ialah orang yang boleh tahan marah. Nampak? Islam melihat dari sini, orang tengok dari sini. Allah satu ketiga pula, Nabi tanya kepada sahabat dia, siapakah orang yang mandul di kalangan kamu? Sahabat jawab, orang yang mandul itu ialah orang yang tak ada anak. Nabi kata, dah. Orang yang mandul itu orang yang ada anak. Tetapi anak itu... Tetapi anak itu tidak memberi pahala padanya. Coba tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Nabi tanya pula sahabat dia, siapa orang yang muflis, orang yang bankrapsi, siapa? Sahabat kata orang yang muflis, orang yang tak ada duit, tak ada habisah. Nabi kata, dah. Orang yang muflis, ialah orang yang mati, amal dia habis semua, Ditolak kerana dosa dia kepada manusia. Dia buat amal atas dunia, tapi dia buat jahat pada manusia. Dia pertenang orang, dia kata lebih kurang dekat orang dan sebagainya. Bila dia mati, semua benda yang dia duk kata dekat orang tu Allah subhanahu wa ta'ala tolak daripada amal yang dia buat. Akhirnya dia muflis. Islam melihat dari satu sudut, manusia melihat dari satu sudut. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kerana tiga perkara ini jua yang boleh memberi manfaat bagi diri kamu, kemudian daripada bercerai nyawa kamu dengan badan kamu. Dia kata tiga ini saja yang boleh sampai sumber pahala kepada manusia. <tuh> Bermula murad dengan anak yang soleh. Bermakna bermula makna perkataan anak yang soleh dalam hadis tersebut ialah anak yang mukmin. Kerana doa orang yang mukmin bagi ibu bapa itu memberi manfaat. Allah kata dan hendaklah manusia itu timbulkan dalam hati dia rasa takut. Takut kalau-kalau anak yang dia tinggalkan di dunia ni merupakan zuriat yang baes dan lemah setiap orang ibu bapa, setiap orang kena fikir pernah ni kalaulah anak yang aku tinggal esok ni bawa rebah bawa bala dekat aku apa kesudahannya? sebab saya cukup takut bila orang minta ustaz main, bagi satu ceramah tentang ke cerita pasal tanggungjawab ibu bapa, cerita pasal anak-anak yang salih saya takut pasal kita pun ada anak kita pun ada anak. Kita cukup takut. Sebab soal mendidik anak ni bukan soal yang boleh dicanang-canangkan. Soal mendidik anak ini soal yang perlu dikongsi oleh ramai-ramai umat Islam. Kena kongsi. Tuan-tuan ada pengalaman bagitahu dekat kita. Kita bagitahu dekat orang. Kita kena kongsi macam mana cara nak didik anak bagi jadi elok ni. Dalam keadaan hari ni berapa ramai ibu bapa yang makan hati berulam jantung. Kerana anak Ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan anak Pak baca kitab Ini yang saya takut nak abang ni Pak pergi surau baca kitab Habis baca kitab Semayang Aisyah balik. Lepas Pak dia balik tengah jam Anak dia main buka kitab Kitab 52 Anak dia main buka kitab Anak hak baca kitab lepas warik tadi ni Main buka kitab Di bawah tangga surau Betapa fitnahnya bapak yang berkenaan Takut Soal diri anak bukan soal yang nak dicalang-calangkan Bukan soal yang nak dimegah-megahkan Tapi soal diri anak ini soal tanggungjawab Soal amanah yang mesti diselesaikan oleh semua orang itu Kadang-kadang kita rasa anak kita cukup okey dah Baik dah depan kita, belakang kita, kita tak tahu Anakku Sazali Anakku sadali. Yang tu kita kena puji, P. ni. Film tu membawa satu message, satu pal sapah yang cukup besar. Bagaimana kasih sayang yang berlebihan spoilkan anak tu. Kasih sayang yang melimpah ruah menyebabkan anak tu rosak. Kita sayang dekat anak ni lah seorang anak aku Pula Isteri masa lahirkan anak ni Isteri mati Inilah seorang yang ada dengan kita Cukup sayang ni Allah yang tahu Bagi limpahan kekayaan dan kesenangan pada dia Di belakang mata kita Dia buat kacau Depan kita cukup hormat tertib Belakang kita cukup kacau Tidak kurang, Tidak kurang. Ibu bapa bila sekolah, panggil pak dia ke sekolah. Pak dia sampai-sampai depan guru besar, depan pengetua, mola sekali. Dia kata apa? Eh, dia kata, saya tak percaya anak saya buat dulu ni. Ha, tu mola dulu. Jangan dia cakap tu seolah-olah, sekolah salah cukup. Silak dia cukup orang. Anak dia tak buat, silak dia pegang anak dia. Seolah-olah, walhal sekolah ni tak larat dah dia ya, nak, anak, -anak Tak larat dah. Ada kes anak dia, ada kes anak dia, ada kes anak dia. Tengok pak dia mai subhanallah, pak apa? Dengan mukanya cantik, jernih, anak, kita tak mahu. Yang ini kita tak mahu. So, tanggungjawab mendidik anak, tanggungjawab membentuk anak jadi anak yang mukmin ini tanggungjawab semua orang. Semua orang. Dan masing-masing kena berlapang dada dalam soal mendidik anak ni. Kerana inilah investment kita. Yang investment ini Ataupun pelaburan ini Jauh lebih menguntungkan Daripada pelaburan dalam ASN Apa semua yang kita sebut tadi Anak kita lima orang Lima orang itu asset kita Kita laburkan ke lima-lima ini Kalau sekiranya Dia membawa sesuatu yang baik Maka untunglah kita Kalau dia buat sesuatu yang tak baik Maka bawa api neraka lah Yang dia kirim dekat kita Ma'urusulah Baik. Dia kata sama ada anak itu soleh kerana doa orang yang mukmin bagi ibu bapa itu memberi manfaat sama ada ada ibu bapa itu soleh ataupun fasik. Tak kira. Pak ni orang soleh, orang baik-baik ataupun pak ni orang fasik, kalau tinggal anak baik, anak baik tetap memberi manfaat pada bapak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian maka iaitu diberi pahala akan ibu bapaknya itu dengan sebab doa anaknya dan sekalian kebajikan anaknya itu sampai pahalanya itu akan ibu bapaknya Yani ni ittifak jumhur ulama kalau anak buat tentu sampai sampai dengan hadis wahid yang kita baca hari ini berlaku kematian bapak mati hari ini malam ibu dan anak-anak saja di rumah baca Quran ke baca yasin ke zikir ke buat tahlil ke buat dengan niat supaya kebaikan ini sampai kepada arwah bapa dia. Iktifak jumhur ulama' sampai. Kerana yang buat itu anak. Anak. Tapi kita ni masyarakat. Kita kita tak gelut yang tu. Kita tak gelut kebetulan anak tu. Dia kira nak guna orang masjid yang hebat. Sedangkan nak guna orang masjid yang buat Imam Syafi'i kata taklah. Ada. ada pendapat dalam pekak. Yang kata dia tak kata apa. Dia kata terpulanglah. Kepada luas rahmat Allah. Kalau Allah nak bagi sampai itu fah Allah. Tetapi, Kaul yang muqtamad dalam syafi'i, Dia kata tak nak. Masa apa? Sabit dengan hadis yang sahih. So, jangan duk fikir nak impon duit Habuan-buat arwah kita. Tapi fikir macam mana nak buat anak kita tu, Selalu doa dan kirim Sesuatu yang baik kepada kita dan setengah daripada faedah dapat anak itu jadi manfaat bagi ibu bapanya pada hari kiamat. Hari kiamat itu pun anak Mainkan peranan tolong mak bapak dia. Apabila mati anak itu pada ketika kecil seperti sabda Nabi SAW inna tiflah yajru bi abawayhi ilal jannah. Artinya sesungguhnya kanak-kanak kecil yang mati itu menarik ia dengan kedua ibu bapanya itu masuk dalam syurga ni mana-mana orang yang Allah uji dia mati anak kecil <coughs> Allah uji ibu bapa dengan mati anak kecil <coughs> tadi petang saya telefon satu kawan duduk di Kuala Lumpur lama tak jumpa dia, lama dah dah masuk belas tahun dah kemudian di sekolah tadi ada kawan bagi nombor telefon dia saya pun telefon kat dia saya bang tanya apa abak, apa begitu-begini kita orang Melayu ni bila telefon nak tanya apa? Anak abang. Cina kalau jumpa dia tanya makan makanan lagi. Kan? Hindu saya tak tahu dia tanya apa. <laughs> saya tahu apa berkawan dengan dia. Cina kalau jumpa. Mula sendiri makan lagi. Dia kira nak pergi makan lagi. Orang Islam, orang Melayu. Orang Melayu. Kalau jumpa anak abang. Jadi kita orang Melayu. Tanya orang tu tadi. Sebab-sebab tanya dia anak abang saja. Is. Is. Dia kata yang ni tak ada. Nah, bila aku tanya yang ni tak ada syok. Allah minta mahu kita minta apa. Dia kata tak ada resepi lagi dia oh, tak apalah kita tak ada. Ke depan esok dia, dia bagi insya-Allah. Saya kata, "Okay Lepas itu dia kata sebenarnya bukan tak ada logo. Ada ada "Anak dah seorang waktu ni. Anda, ada dah seorang. Tu pun lama. Daripada nak kahwin tu lama, dapat seorang." Dapat seorang. Allah ambil balik. Dia kata anak-anak abad kan hantar. Dia kata. Isteri anak jadi... ...macam sewel. Dekat tiga tahun. Dia Manusia diuji oleh Allah. Menikah lama. Tak ada anak. Dapat seorang. Dapat seorang, dia bagi manjar sahaja. Ambil balik. Bini ni Allahu Akbar punya tak ini nak ada anak punya lama hajat ni Allah yang mengetahui kalau tinggi gunung tinggi lagi hajat dia Allah bagi Allah bagi sat saja ambil balik mula dengan menangis diikuti dengan meratap diikuti dengan meratu dia kata jadi hilang akek dekat tiga tahun dia kata jenuh berubah fresh kecewa Allah bagi anak Allah ambil balik anak itu dia mahainya anugerah anak dalam hidup manusia. Mahainya hanggah anak itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala beritahu. Dia kata mana-mana ibu bapa yang diuji sebegitu rupa. Diuji dengan mahainya hanggah seorang anak. Allah ambil balik anak itu masa dia masih kecil. Belum cukup umur. Maka mereka ini mendapat janji rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji rahmat? Di hari akhirat esok, anak-anak yang mati kecil ini akan minta kepada Allah supaya dibawa mak dan bapa dia masuk syurga sama dengan dia. Dia kata, dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa sesungguhnya kanak-kanak yang kecil itu dikata baginya, Masuklah engkau ke dalam syurga, maka berhenti ia di atas pintu syurga. Ini adalah hadis diceritakan anak yang mati kecil di hari akhirat itu bila diperintahkan dia masuk ke dalam syurga anak kecil ni pi sampai di depan pintu syurga dia berhenti maka bernaunglah ia di sana padahalnya ia marah yang sangat dia sampai di pintu syurga tu dia duk berhenti tantu duk bernaung di bawah pintu syurga tu dia tak masuk bahkan dia marah pula lagi dan berkata ia... Tiada aku mau masuk ke dalam syurga... Melainkan kedua ibu bapakku serta aku. Anak yang mati kecil ini... Bila sampai di pintu syurga... Dia kata aku tak mahu masuk... Melainkan Allah bagi mak dan bapa aku masuk sekali dengan aku. Maka dikata akan malaikat yang menunggu pintu syurga itu... Masuklah... Oleh kamu akan kedua ibu bapanya itu sertanya ke dalam syurga. Malaikat pun kata dengan izin Allah... Bagilah mak bapa dia masuk sekali dalam syurga. Kerana... Anak ini anak yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu SWT. Mak bapa yang kematian anak kecil dan sabar di atas kematian itu. Anak itu akan mengheret daripada dua-dua masuk syurga sama dengan dia. Okay. Jadi Islam memberi satu ubat. Memberi satu penawar kepada hati ibu bapa yang kecewa kerana kehilangan anak kecil. Hmm. Dan lagi sabda Nabi Wasallam Barang siapa ada baginya seorang anak perempuan Maka diajarinya akan dia adab Dan membaikkan dia akan adabnya Dan memberi makan ia akan dia Maka membaikkan ia akan makanannya Dan menyempurnakan ia atasnya Daripada segala ni'mat yang menyempurnakan Allah Ta'ala atasnya itu nescaya adalah anak perempuan itu baginya Pada kanannya dan pada kirinya Memeliharakannya daripada api neraka Sehingga masuk ke dalam syurga ni dia nak cerita kata anak perempuan ni lagi susah jaga daripada anak laki-laki. Mana-mana orang yang Allah bagi dekat dia anak perempuan, dia boleh jaga anak perempuan tu dengan sebaik-baiknya. Jaga bukan saja jaga makan minum, bukan jaga, bukan jaga pakaian saja, jaga semua. Adab dia, akhlak dia, kesempurnaan pendidikan dia. Anak perempuan kita jaga sampai anak ni jadi anak perempuan yang solihah. Sampai anak ni jadi anak perempuan yang tidak membawa fitnah. Mana-mana ibu bapa yang berjaya membentuk anak perempuan sampai jadi macam tu punya baik, Allah Subhanahu wa taala janji di atas lidah Nabi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak ni akan duduk di kiri kanan dia di hari akhirat esok menjadi perisai ibu bapaknya daripada neraka dan dibawa ibu bapaknya ke syurga. Susah oh ada anak perempuan. Yang nak buat main. Sebenarnya perempuan laki-laki Kalau jaga elok-elok Tapi nak jaga anak perempuan ni memang lebih susah Kerana dia terdedah pada fitnah Terdedah pada fitnah Orang tengok-tengok Eh anak siapa tu? Anak oh, Leceh Sebut nama kita pula Eh mereka kata tak padan nampak dia lah, tu Maksudnya nampak pak bagus sangat. Allah. Ah, dia tengah. Kalau padan dengan pak lagi turun. Lepas tu anak siapa? Abang anak pulan-pulun pulan. pulan. Pak pun, pak dia pun. Ah, yang tu turun lagi, ya. Eh. Nidak lagi. Ni, Lepas kata, eh, tak padan dengan pak. Pak bagus sangat. Ah, pak tu cerita lain. Ni cerita anak. Nah Anak perempuan ni, dia kena jaga double. Kadang triple kali ganda Daripada jaga anak lelaki laki ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Dan lagi sabda Nabi SAW Tiada daripada seorang Diberi rezeki akan dua anak perempuan Maka memberi kebajikan keduanya itu Selama bertaulan keduanya itu dengan dia Maksud selama bertaulan Maksudnya selama belum kahwin Siapa yang ada dua anak perempuan Dan anak perempuan itu selama belum kahwin Duduk sama dengan dia dan dia menjaga hal ehwal kebajikan dan kebaikan anak perempuan ini selama anak perempuan ini belum kahwin dengan dia. Dia jaga elok. Melainkan, memasukkan oleh keduanya itu akan dia ke dalam syurga. Dengan kerana jaga dua anak perempuan ini, maknanya dua bebanan. Orang yang ada seorang anak perempuan pun susah dah. Tambahlah ada dua anak perempuan nak kena jaga. Kalau dua anak perempuan dia boleh jaga dengan baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bawa dia ke syurga ni Anak perempuan, orang perempuan ni. Itu, itu saya tengok hari wanita dalam televisyen dulu. tahap apa, -apa benda perempuan ni. Eh, berimai. Eh, no, Lu no, komen kat dia orang marah pula. Nak suruh pun. Bila bercakap tu, nada cakap tu seolah-olah macam mereka ni tak di bela. Saya duduk tengok tu. Rancangan hari wanita tu duduk tengok tu. Cakap tu, ada video interview orang-orang yang bercakap tentang wanita ni. Masing-masing bercakap seolah-olah mereka ni golongan yang tak dibela. Siapa kata Islam tak bela orang perempuan? ni? Islam bela orang perempuan. Bahkan Islam lebih cemburu menjaga orang perempuan daripada jaga orang lelaki. laki Pasal apa yang Islam lebih jaga perempuan? Pasal orang perempuan ni harga dia mahal dalam Islam. Maka itu sebab Islam bagi perhatian yang lebih pada penjagaan orang perempuan. Orang perempuan dilarang tabarruj, dilarang buat sesuatu yang boleh menarik perhatian orang. Pasal apa? Pasal Islam nak jaga orang perempuan daripada dirosak marwah dan harga diri dia. Islam terlalu jaga orang perempuan. Itu dulu cakap yang pernah hari wanita ini, sudah sampai masanya apa wanita ni buny buny buny apa ni? Apa yang pentinglah ni buat balik apa yang Islam suruh buat balik. Perempuan-perempuan mesti duduk pada batasan sekian-sekian. letak orang perempuan pada batasan itu. Insya-Allah dapat dibela semua sekali. Kalau tak patutkah orang perempuan dapat satu, orang laki nanti, orang lelaki dapat dua bahagian? Adakah itu makna Islam tidak adil pada perempuan? Dah. Bacalah bab faraid bagi habis orang perempuan diberi satu bahagian kerana diiktimal dianggap dia ada suami, suami dia boleh tanggung dia. Orang lelaki diberi dua bahagian kerana diiktimal orang lelaki ni ada isteri yang nak ditanggung dia. Kemudian pula orang lelaki-lelaki yang dapat dua bahagian ni pula dalam fara'id. Diingatkan bahawa dua bahagian yang kamu ambil ini, bahagian kamu dan juga kamu kena perhati adik-adik kamu yang perempuan. Kalau sekiranya dia tak cukup, gunalah dua bahagian yang ada dekat kamu ni untuk bantu adik-adik kamu yang perempuan. Cantiklah yang Islam buat ini. Kita tak mengaji, kita tak belajar, kita tak kenal Islam. Maka kita cakap dengan nada-nada merendah-rendahkan Islam. Tak boleh macam tu. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka memberi kebajikan ia kepada keduanya. Selama bertaulan keduanya itu dengan dia. Nascaya adalah aku dan dia di dalam syurga seperti kedua-dua ini. Nabi buat isyarat jari dia. Nabi kata orang lelaki laki yang dianugerahkan Allah dua anak perempuan. Selama anak perempuan tu tak menikah lagi duduk dalam rumah dia, dia jaga anak perempuan tu, dia jaga adab, dia jaga akhlak, dia jaga makan minum, dia jaga keperluan anak perempuan ni, semua dia jaga. Selama dia duduk jaga budak ni, anak perempuan ni, selama itulah Allah bagi kebajikan dekat dia. Dan di akhirat esok Nabi kata, bapak yang jaga anak perempuan dua orang dengan baik ni, dengan aku macam ni. Nabi kata, Nabi tunjuk dua jari rapat-rapat, maknanya kamu layak duduk sekali dengan aku muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni juga balik tengok anak-anak perempuan kita ada rumah. Kita jaga kata jaga? Malam ni juga tanya anak perempuan kita, "Adok kerja di supermarket apa nama?" Saya tak ingat dah, supermarket di Puling. Ini. Minat supermarket. Anak perempuan kita handuk kerja di supermarket Looking good Puling. Bukan sikit. Orang perempuan Islam ndak kerja di supermarket tu. Bukan sikit. Yang ndak jual daging mentah setiap hari. Bukan sikit. Anak kita, yang bagai. pak tu lebay pakai kepiah putih, hello. yang anak hidup kerja di looking good pakai skirt singkat. Maruh bapak nak buat di mana? Awak tak ada apa yang lain yang mengizinkan pakai tutup aurat sehingga kan terpaksa kita bagi anak kita hidup pakai skirt singkat tu. Maruh kita nak buat di mana? Nak jawab apa depan Allah di dia ada yang dia nak hidup? Tuan Tuan Jalai, pak lebay. Hei, dia kenal. Ini anak siapa ni? Duduk di looking good ni anak siapa? Nak jawab apa masa tu? Mau tak mau jadi macam yang hadis Nabi cerita. bapa yang kuat beribadat dibawa ke syurga, ditutup pintu syurga sebelum dia masuk. Ditutup pintu syurga sebelum sempat dia masuk. Wa futihati abwabun nar dibuka pintu neraka naik pintu neraka anak istri keluar mai pegang dia anak dia istri istri paut ditengkuk dan anak pegang di perut betin dia masing-masing panggil nama dia bapa bapa kata nabi waktu tu pak buat-buat tak kenai ya, anak dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dah berapa kali dengar dah, hadis ni dah dua kali hari tinggut juga lagi lahak main mengaji ni tak nak lah ni hak main balik abang kat dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silin. benda tu berada di bawah bidang kekuasaan kita kita bapa, kalau tidak jadi bapa bapa. kalau sekiranya anak boleh buat keputusan kita tak boleh buat apa anak main abang dia kata bapak saya nak kerja di supermarket kata dia berbagi tak bagi orang pakai baju korang pakai tudung dia berbagi tak bagi Oh, dia kata supermarket mana boleh pak? Ha, tak boleh, bapa pun kata tak boleh. Eh, apa-apa ni? Apa tak apa? Tak tahu. Aku kata tak boleh, tak boleh. Dia kata tu nak kerja apa? Aku kerja dengan aku. Aku bayar gaji dengan aku. tak apa. Aku bincang ni. Banyak klinik-klinik swasta lah ni nak pakai attendant perempuan dan semua ramai. Allah gaji korang sekalian. Eh, daripada hak jaga supermarket tu. Seratus sebulan bolehkah kita himpun-himpun nak tebuih kita daripada nak kata tu? Kita pergi jadi ascendant di klinik, orang oh bagi gaji lima ratus. Kerja di sekolah makin gaji enam ratus. Seratus sebulan tu apa dia? Kita himpun, kita kerja sepuluh tahun. Sembulan dapat seratus ringgit lebih. Himpun, himpun, himpun. Duit itu ada sejuta. Kalau sejuta segaripun, kita nak bagi dekat Tuhan, supaya Tuhan lepas kita daripada azab, Tuhan tak terima tebusan itu. Maka dalam hadis Nabi kata, bukan sahaja duit yang sedikit. kalau sekiranya dunia dan isi dunia ini menjadi hak kamu. Dan kamu nak tebus diri kamu daripada neraka Allah. Allah tidak terima tebusan itu. Muslimin dan muslimat kami rahmati Allah sekalian. Jaga. Nih, kita baru duduk nombor satu. Kelebihan kahwin nombor satu. Ada anak. Bak anak ini saja panjang sering Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, melainkan memasukkan oleh keduanya itu, akan dia ke dalam syurga. Kalau kita ada dua orang anak tadi, kita jaga dia elok-elok, dia akan bantu kita masuk dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa ada baginya dua anak perempuan, ataupun dua saudara perempuan. Maka memberi kebajikan ia kepada keduanya. Selama bertaulan keduanya itu dengan dia, nescaya adalah aku dan dia di dalam syurga, seperti kedua-dua ini. Dalam, dan mempacakkan ia Antara sekalian jari tangan yang mulia ha? Dia angkat jari tangan dia tunjuk Dan lagi sabda Nabi SAW Barang siapa ada baginya Tiga anak perempuan Atau tiga saudara perempuan Maka sabar ia atas kesusahan mereka itu Dan atas kedukaan mereka itu Dan kesukaan mereka itu Nesta memasukkan akan dia oleh Allah ke dalam syurga Dengan kelebihan rahmatnya akan mereka itu Maka sembah seorang lelaki laki Dan dua orang perempuan ia ya Rasulullah Adakah seperti yang demikian itu? Bila ada Nabi Habak macam itu, ada sahabat Nabi laki-laki dan perempuan, dia bertanya Nabi, betul tak? Itu maksudnya. Adakah seperti yang demikian itu? Maksudnya betul tak? Apa yang kamu kata ni betul tak? Maka sabda Nabi SAW, dua orang perempuan seperti itu dua. Tak kira. Kalau sekiranya ada Tiga orang pun macam tu, ada dua orang pun macam tu, tak kira. Janji ada anak perempuan, kita jaga anak perempuan yang elok, elok, maka kamu di syurga, duduk dengan aku seperti ini. Nabi kata seperti dua jam, duduk apa-apa. Hmm. Sembah dia pula, atau seorang perempuan, Ya Rasulullah, adakah seperti yang demikian itu, maka sabdanya, atau seorang perempuan seperti yang demikian itu juga. Tak kira. Alah. Hadis ni Nabi kata, barang siapa ada tiga anak perempuan, atau tiga sedara perempuan dia jaga anak kumpulan tiga-tiga orang ni dia jaga adik-adik kumpulan dia tiga orang ni jaga elok-elok selama mereka ni belum kahwin duduk dengan dia dia jaga elok-elok akhirnya esok mereka duduk dengan aku macam ni macam dua orang duduk dalam satu syurga Bila sahabat dengar macam tu, mereka tanya betul ni kaya Rasulullah? Nabi kata betul Bahkan bukan takat tiga orang Kalau kamu ada dua orang saja anak perempuan Atau dua orang saja sedara perempuan Kamu jaga yang elok-elok Kamu akan boleh duduk dengan aku dalam syurga macam ni juga Bahkan kalau kamu ada seorang saja anak perempuan Seorang saja sedara perempuan Kamu jaga daripada yang elok-elok Didik daripada Islam yang elok, elok Kamu juga layak masuk syurga Sama dengan aku macam ni juga Nabi Allah aku Cerita hadisnya dan lagi sabda Nabi Alaihi Wasallam, barangsiapa mati yang ada baginya dua daripada anak yang kecil. Maka sesungguhnya telah tertegah ia daripada suatu yang menegah daripada api neraka. Ini orang yang mati, anak kecil mati. Anak kecil lagi, belum cukup umur, mati. Maka dia selamat daripada neraka. Dan tersebut dalam khabar bahawa sesungguhnya sekalian kanak-kanak orang Islam itu semuanya berhimpun mereka itu pada padang mawqif pada hari kiamat. Semua sekali kita ni akan bangkit berdiri pada satu tempat Pada satu mawtif Iaitu padang masyar Semua ni, ni Kita biasa jumpa di masjid kanan lama Kita biasa jumpa di masjid tanah liat Kita biasa jumpa di mana-mana Semua ni akan bangkit sama aja di padang masyar Semua sekali Allah akan bangkit di situ Maka firman Allah Ta'ala bagi segala malaikat bawa pergilah oleh kamu dengan sekalian kanak-kanak itu masuk syurga dia Bila dah himpun di padang mahsyar semua, Mula sekali Allah suruh ambil budak-budak dulu -budak masuk syurga. Maka berkatalah bagi segala kanak-kanak itu oleh malaikat, Khazana Marhaban, Bidziraril Muslimin. Artinya dapat kesukaan dan keluasan dan kesenangan dengan segala anak-anak cucu bagi sekalian orang yang Islam. Maka masuklah oleh kamu, tiada dihisapnya atas kamu. Maka berkata segala anak-anak itu, di mana segala bapa kami dan di mana ibu kami bila budak-budak kecil ni dibawa ke syurga depa ni tanya dulu di padang mahsyar noh depa tanya dulu depa kata mana dia mak kami mana dia bapak kami maka berkata baginya oleh malaikat Khazanah bahawa sesungguhnya sekalian ibu bapa kamu tiada boleh mereka itu Seumpama kamu kerana bahawa sesungguhnya atas mereka itu beberapa banyak dosanya dan beberapa banyak tuntutan orang maka mereka itu lagi dikira-kira mereka itu atasnya malaikat kata tak apa sambak sana mak hampa bapa hampa ni ada dosa ada banyak tuntutan orang pada dewa tuntutan apa ni setiap benda yang kita cakap atas dunia semua benda yang terlucut keluar daripada mulut kita semua ini masulah akan dipertanggungjawabkan kita pernah keluar satu cakap Memfitnah satu orang Orang tu akan tuntut kita di akhirat esok Kita pernah keluar satu cakap bohong Bohong kita itu kalau melibatkan orang Orang yang terlibat akan tuntut kita di akhirat esok Tidak ada satu benda yang kita cakap Allah tak tanya di akhirat esok Sebab kalau kita baca sejarah Sejarah Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Ibn Hambal Imam Al-Ghazali Imam Al-Bukhari Semua orang-orang ni semua Mereka terlalu sedikit bercakap Tak cakap banyak Saja-saja pidur buat cerita tak ada Bercakap bila? Bila mengajak ilmu Bercakap Bila disoal bercakap Saja-saja pidur tabuk cerita bukan-bukan Bukan kerja imam-imam besar Cerita dia Baik, maka berkata segala kanak-kanak itu sesungguhnya telah sabar mereka itu atas kami. Yakni kematian kami kerana mengharapkan pahala pada hari ini. Anak-anak yang mati kecil ini kata dekat malaikat, kata dekat Tuhan. Dia kata, Ya Allah, sungguh ibu bapa kami ada buat dosa. Tetapi semasa kami mati dulu, ibu bapa kami sabar menghadapi kematian kami. Maka menceritalah semuanya. dia, Maka men, menjerit-jeritlah semuanya. Di atas pintu syurga akan sebagai menjerit yang sangat. Anak-anak kecil akan menjerit. Minta Tuhan bagi masuk maka mereka. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Padahalnya ia terlebih mengetahui siapa yang menjerit ini. Maka sembah malaikat hai Tuhanku. Segala anak orang Islam. Berkata mereka itu. Tiada kami sekalian masuk akan syurga. malaikat serta segala bapak-bapak kami dan segala ibu-ibu kami. Bila dah duduk menjerit itu, Tuhan tanya malaikat. Tuhan kata siapa yang duduk menjerit ni? Dia kata. Wahuwa a'lam. Sedangkan Allah tahu siapa yang menjerit. Saja ikut prosedur. Bila dengar, tanya. Walhal Allah lebih mengetahui lebih daripada tu. Allah tanya malaikat siapa yang menjerit? Malaikat kata itu budak-budak yang mati kecil. Depa pemenjerit, minta supaya mak bapak depa dilepaskan daripada padang masyar dimasukkan ke dalam syurga dengan alasan mak bapak mereka sabab ketika mereka dimatikan dulu maka firman Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka itu ambil oleh kamu dengan kedua tangan segala bapak-bapak kamu dan ibu-ibu kamu lalu ke syurga Allah perintah budak-budak ni ok, lah ni, hampa pilih dekat mak hampa bapak hampa, pegang tangan mereka bawa masuk syurga Allah